بسم الله الرحمن الرحیم اچھا بھائی بشار بنو برد دی, دی او خی وی دی دی دی لاسٹ ٹورے گوتی هر شان نہیں ہر سڑے بستا پر طبیعت برابر نہیں اتلمو نیکال بچلے گزاراو نیک ہے اذا کنت فی کل الاموری معاتبا صدیقك لم تلقا الذی لا تعاتبو فعش واحدا اوصل اخاک فانهو مقارف ذنب مردت و مجانبو اذا انت لم تشربو مرانا علا القضا زمئ تو اي الناس تصفو مشارب اذا كنت في كل الامور مواتبن كلا جته پټولو کارونو کي اي تاب ورکون کي زور ورکون کي ورک زورن ورکون کي صديقك خپل دوست لدي لم تل قلذي لا تعاتب تو ملاون شي دا سوي سره جته له زورن ورکي دا الله بنده خاص حسن ازو بس تار دويت کي لاکي کله چې چې ششنبووشونه کوو شبووشکوو سا راکه کا نو کارو شو خو بس دا یادو سا تا چې اوستا زورونه درک او اوواې دربانې کو نو پیششه چې مینه پاتې ده او چې اوازې در نه بند کوو کوېشه چې باچهیک داذا ب تابو پهلیسه اودون اودامهلو او دو ما بهقيله تاب و مفتیې مستیم سر الله دي خصسااتي دا به ډېر اض د حبلله تابو فلیسه او دون کله چا تاب او زرن نه لړله نو پېشه چې مینه چې د هغه پاتې نه دا و دا ملو دومه بقيله تابو او مینه چې دن هغه دامي ترزو پورې چې تاب چېدنابغې وي زمون د ل لي دل ل زې ل کار ب ډېر کوو نو پلار به راو تر دې ډېر وانی کی او دې سبق نو یو سم چې نه راځي نو چې باندې کې نه کې ډېر به وي اخر به وته را به پلاړ دې بچای کما نو دې پاگل به بچای کوي بچا مطلب دې په نه و تینا دې کې دې راځي او کې دې نه راځي که سبق اخلي او کې نه ځنو به پاگل یو او بچای او بدره مرز چې سبق غو دې نه اخلي او کې راځي او کې نه راځي سب هو نه دی اگر راځي ا دا کوونتهفی کو لیل مري مواتېبا شددي کاکه لمتللقلله دي لا توې به شیرلهې لکه جواب را کې که نه پهشوادن نو جونې روځان له اول اخکه او اخکه یا دور سره ديلهرحرحمی پاله ف نو مقاریبو دبیرمررهتن ف بیا ما سنګه را راګري ولیق تعریفو ما همم دا وور چې دی نو کوون کې دګنا به کلهوه مجانې کله بې نه لري کې دون کوي نو لان کته په هر جورمبانې دل زوره نه ورکي نو بیاځان لوسېږا او کا پههاريو باندې ځان له سې دلته گراني نور سره بیا سې له رحمي پالا او مافي وته کوه انار وو کې نو بس وایا را بس ماف نکله او ازه جن 13 يا ځال جن 13 يا دوسره چې د نو سې له رحمي پالا او کله ګونا کله نه کوي کله یو شان نه کوي ازه هم دلګي یو درګي نه او صل احاکا فإن سل من قطعك وافو عم من ظلمك وحسن الى من؟ اصائع اليك آن احسن الواسل بالمقافی یو بل دیک ناہی کدھا سرا جی وَصِلُ الْأَرْحَامِ صِل لے که نا وَصِلُ الْأَرْحَامِ صَلُّ بِاللَّهِ وَالنَّاسُ نِيَامِ عَفْشُ السَّلَامِ اَطْعِمُ الطَّامِ صَلُّ بِالْأَرْحَامِ صَلُّ بِاللَّهِ وَالنَّاسُ نِيَامِ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامِ یہ حدیث ہے حدیثی پاک تید ہے یہ ربش انشاء الذين يصدقون ما امر الله به ايو صلاه الذين او دا دي او ما يذل به الفاسقين الذين يقضوا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقي ويقطعون ما امر الله به ايو صلاه اذن منو يسو يو ما امر دا ايبهو ذيكه ايبه داكينه اذا انت لم تشرب قالت توس كلنا كاي مرارن بار بار على القضاء تر په دی وبوګي خصونی دی او زموږ بنس کما معمولی تله ای نه جوړنس کما معموله ودن نس کما زمي اتا نتګي بای اميشه بتګي و اي الناس تشكوم ساتس سره تصفو مشارب زګ خلکو کې څوک دا سيدي چې داغه د سکلو سيزونه چې نه بالکل پاک سا کی خامخه خاصه خصنه مله نه کو به پکې نو گزاره ونه کوا تلم ونه کال چلاوا شیرونو له ګیله کو نه ابو الفرجو الببغا مظلو الا تحمل المنن پا کنازیدن انشئتا او پا هن مظلو الا تحمل المنن منن جمد منتون دا هن هان الرجل هون و هوان و هل و خل من زولې راځي که را جل لکهه نه دی تحمل مین مگر برداش کول د چا د احسانات د بل احسانات برداشکول دا بس لت په کوونه عزیزن یا عزیز شه د خلکو احات په ځان معمه انشته او په هم یا سپشه بس بیا د خلکو احسانات په دار دا را هو هو پوه ناشتې په خبره ده دیندہ وردا الله بندګانو را خو الله تب نن تستفسر کړه آسان ما کو لا تطلو اعمالکم لا تطرو صدقاتکم من منوال ادا مذلوا الا تحملوا المنن الکه تحمل د میننو او چې د دا رلت دی نو استفه کړه کته عزت منګرې د خلکو احسان په ما مر غریب خپل تیرا وا او په هن او فہن یا ک دی خوخینو فہن ہن تا امر دی نو بس ذلیل شې دا سپک ک نو خلکو ښه نه پد مزه واله ذلیل جوړ درګه ولا کیدو کوندل کې ورونو کاریشه ابو الحسن الموسوی النقیب لی اشتر العز بما بی اطم بغالی بلقصار البیزی انشیت اویس اویس اویس اویس اموری طبالی لیس بالمغبون عقلا مشتر عزن بمالی انما ید دخل المرؤون حاجات الرجالی والپتان من جعل الاقوال اثمان المالی مخمص تیخا اشتر العزت عزت اخلاوے بما بیا پس چکر سوری کی ازت عزت عزت, عزت, عزت فما العز بغالی عزت گرانو ندې چې په ارصو دی حاصل کوي عزت څنګه دی راګا ګران نه دي بل قصار البيز پاغا سپینو لاند لاند تورو jihad کنه ان څه تکې وګوره او يسوم رتوال یا پاغا غنمرنګو نه زو الطوال چا وګدي وګدي له سب بالمغبوني ندې تاوانيه دوه کړه شوی د عقل په لحاظ سره مشترين عزن هغه ستن کې دي عزت به مال په مارګر چې سره مال ورکی او عزت دا خراب نه کی پدې تاوان نه ده او دا عاقلان ته بالکل بدیهیده دا خبر سورخ استخبره نورې ته زموته خبره شي چې سړی مال ورکی او عزت واخلي نو عقلا دته تاوانې نه وي او دا ستوان نه ده ولي ان ما يدشر المرء يقينا سړې چې دنه ذخیره کوي چې مال لرته په خوباشه له حاجته لري جالي د سړو د حاجتون لپاره د حاجت عزت, عزت او یو حاجت ته کنه سړی چې په الله عزت وړي د او زبرتا شیخ کارو کوپ خو دې کې هو انما یذخر المرء یقدم ذخیره کای جمع کای سړی مال لره له حاجت الرجال د سړو د حاجتورو لپاره نه د سړو په حاجتون کې یو حاجت سوم دی لګه عزت هم دی اخلا اخلا اخلا طالبې ته صورت پیسې اوله غوړي ده الله پدې دین ته غوښتلوبانه هم زه ته طالبہ پیسې کټه د الله پدې دین لګاوه او دا لېزه د اسې لوا ولفتہ نو جوانانه توحید او سنت من اغسو دې جال الاقوالا چې د خبري وګرځي وګرځي خبري اصفان المعالی اغا اصفان وګرځي سمنون وګرځي المعالی دوچته په اریشته په با خبره وایې نکانه نو وې دا خپل خپل کلام دا خپل خپل فلام یو زئیت لرشي یو روپۍ د سرني یو روپۍ تاسو مرګرو سره کینی او چې خبري شوو کی او چې خبري د قیمتي خبري وي سبحان الله بیا که چاته میخه ای بوزای بلغه پی سیراګي کوي موټر بوزای بلغه پی سیراګي دا ولی د د اوچتو مرتبو د پارا اسمان ثمن لکه سړی چې ثمن ورکي اوچت شي اخلي نو د د اوچتو مرتبو د حاصلورو د پر خپل اقوال چې دنا د ثمن ګرځولې خلک چې د قول توغری خبرو ته ارسته قرباني وې فتاوم د د زوانم د د خبرې د طریقې سره کوي چې د اوچتو مرتبو د پارا د د خبرې ثمن ګرځویل کله څنګه چې سړی ثمن ورکي اوچت شي چینه خبر په نه شیه سړیا وس دغه دې بازار کې کار شروع کوم چې هیڅ شر اثر نه یقین به ده وګه دور عزيزونه عبد الله اکیل <سؤال> مولوی سید الله خاصه دی توجه کی خبره دی توجه ټلیفون وکړه الله دې خاصه دی دغه شعلې کار شالي کېد ټلیفون وکړه پی پی سی به پکار دی او به تر بدل دې نظر اوس غلو وي تابهانی بس نظر ولې چرې بس دو طوامه له سوره پکار دی زمکه خررسېږي یو پ د روپای چېر را کې نور به دا غور میټیک انشاءالله م ماام ې لپونو کاه را سره سو یو ملګته مې تېلپونو کوم تا سره م کار دی ماتن را ما پیسور ن ولې ماې پیسسي په کار دي م س پورسه زب رسږي چې پر ای ک و یو پ د روپای په کار د خو ملی سرتهوا یو ته مراته خوه صورتي بیاو میاشله ما ګور بیا دا وور ور چيو میاشي چيو زمخ کې ماته بي شي را رسیدي ګور زو خپل اعتماد ته خرابو اي ټيك ته ان شاء الله وروته ما بي سي بس پيندي زراغرا کړې اابلګرته مې وې ده خبره به شروع کړم دا څه خبره ده ما كيو پيندي زرو پي بالکل چين غلام مګن رړي به اقصاد مزه داوال کلهب نو کومه درویډه ما چا رورګم کو سو پرشی وې زم ما غډی ر پکال نو مورونه وای زم ما خلاق پکاو ما پزوس دی دی د بارک منو کوه اوس په بل ګورم ځنه ما د ریوی دی لا په الهلاق پیدا کوی دی ان وته مولي شیده دی چې زم ما ضرور خیر دې کدار ټایم نو ور وای خدا پر دې اعتماد بنا خرابای تقریبا شپږ ورځې دې ټایم نو مخ کیدونه بيسي اگر ضرورت سي دا غته سوال جابو کوې دي بس کارو ان قلपता <querida> <unc> من جار الاقوال اسمان المعالي ہوگیا کہونه گیا اب الفتح علی بن محمد البستی وی دیوڑی رخی وی دی اذا مر بي يومن ولم اتخذ زيادا ولم استفد علما فما ذاك من عمري دیتا پد اذا مر بي يومن کله جرب یورستری شی ولم تخ دی اوزو او زو سم په د کې احسان مرتبه س مرتبهله جوړه نه کوم ولم سته پ اوزو او زهو پایده نه کوم ځان له ساعلم ف مار دا کمې نومرري انته غرض زما د حساب نه ده معنا معنا معناسه ده مطلب ص مطلب داې چروره هره ځان ته مرتبه حاصله وه هرض سلم ځان چې دنه اغا استفاده kawa da bal na ifada kawa استفادہ kawa da bal na ifada kawa aw che rz de da se tirashwa che kitna ta ta martaba hasil kana na di pai ke حاصل ilm hasil ko da di bekar rz da da da khul umr na do hisab aw ma khere kun e fulan o ghanimat shumar o umr za pesh ter ke آدی کې نه کېو کا رې نمک کې مکه چې اواز وشي چې وایي بلارې